geskakel by Net Radio SA, Net Radio SA en ons webwerf. Want jy by www.worldwideweb.weerweb.www.netradio.sa.co.za. En op ons webwerf, daar vind jy al die nodige inligting rondom hier die internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai. Radiostasie sonder grense, sonder mure. Inlichting, soos die name van al die omroepers die programme wat hulle uitsaai en dan ook die taie van uitsending dan is dat ook ons archief die archief ken jy rondsniffel na vorige uitsendings dit kan jy sommer dan online luister of jy kan het aflaai en op daardie manier daarna luister en verspreid Ek is dokter Tini Eilers, wat uitsaai van Uit Eirene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, met ons program oor Denking, Bepynsing, Meditatie, ons bepyns, oordink, mediteer oor die woord van God, omdat dit die waarheid is. daar is nie aan die waarheid nie, dit is die waarheid, en dit het Jezus ook bevestig, gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. Ons bepyns hier die waarheid, wat baie onderwerpe bevat, maar alles neig na een richting en dit is die kers op die koek, namelijk die bruid van Jezus Christus, die grootste eer wat die mens ooit aangedoen kan word, om deel te wees van die bruid, Dit is die kers op die koek, alles gaan eindelijk maar daarheen, nuig daarheen, totdat dit uiteindelijk in vervulling gaan, daar, recht achter in openbaring, in die 19 hoofdstuk sal jy daarvan lees. Maar om daar uit te kom, is dit een pad, is die, die, die weg van saligheid wat die mens moet stap. Paulus praat ook daarvan as een wetloop. En hy sê, mens moet opnieuw nie nie weet loop, moet jy so hard loop soos iemand wat wil ween. Ons weet ons dat as jy verskild is, is, iemand wat so my man nie draf, en iemand wat rechtig nou wil ween, wat alles inzit, al jy op kracht te inspan. En waie mense denk, jy moet niks doen nie. Wel, dan weet ek nie, hoekom Paulus al die dinge moest doen nie, en hoekom ons anspoor om dit te doen nie, sê mens moet hier die wetloop hardloop en hy skryf op die mootjes, ek het hier die wetloop volleindig nou wacht daar vir my een kroon en dis waar oordat ons gaan met ons troonbestuiging een dag wanneer Jezus ons levensbeoordeel en kroone uitdeel wat een wonderlijke groot groot voorig maar om nou deel te wees hiervan moet die mens gaan kyk na die bruid wat sekere kleren aan het en dan word daar die kleren beskryf as dade dit wat die mens doen en uit die hart van die mens kom daar eindelijk maar net een klomp slechte dinge totdat God het alles verander in die mens sy hart soos Jeremia ook getuig praat oor ons hart en sê is bedrieglik dis die hart bo alle dinge wie kan het ken, dan antwoord God onmiddellik die Heere ken ons harte hy deersoek dit en dan ook die respons dan van Jeremia, Heere, maak ons gezond en was o mens dit vir God sê, mense hy is die groot geneesheer hy wil het graag doen vir ons ons is van hom afhankelijk kan ek sonder hom doen nie wil ek niks sonder hom doen nie waarin sal ons nou gaan sonder hom Daarom wil ek ook vraag dat ons om hier aan die begin saam bid en die Heer is een sien afbid op hier die program, hier die uitsending. Kom ons bid saam. Vader, my dankie dat ons mag bid. My dankie dat Jezus ons ook geleer het om te bid. Dankie dat ons verstaan dat u ook ons gebede laat opvang en weer ook bakke dat die engele dit na u troon dra en dat u gebeurde verhoor. Ons weet ook God verhoor wanneer God self besluit om alles gaan oor Godse tyd, Godse meneer, Godse wil. Daarom is het baie, baie, baie, baie belangrik om te bid dat die Heerse wil sal geskiet soos Jezus ons ook geleer het. Laat u wil geskiet, soos in die jimmel, net so ook op die aarde, ook hierby ons, hierby ons sit, jongens luister. En ek hoop, dat jy gereed is om dan saam te bid, en die Heere te vraam vir ons te help, Vader. Ons plaas ons in die hande, as God er enig, Vader, Seen en Heilige Geest. En ons bid dat u vir ons verlichting sal gee in ons verstand, dat die more ster in ons harte sal opgaan, dat ons sal begryp en verstaan wat die hoogte en die diepte en die julle omvang is van u wonderlijke groot raadsplan en die liefde wat daarin opgeneem is, alles in groot liefde wat u dit vir ons tot ons beskikking stelt. Daarom vraag die skrif ook vir ons, hoe sal die mens ontvlug, is die so'n grootsaligheid vir ondacht Ons wil het nie vir ondacht saam, die heren, As plaas ons swak hand in die sterke hand. Vra dat die ons sal help, dat die ons sal lei, dat die ons oos sal opmaak, ons geestelike oos, so dat ons kan sien waarin ons beweeg, dat ons met vertrouwe hierdie pad sal stap. En ook, wanneer daar uitdagings is, dat ons dit sal aanpak, en weet ons is meer as oor winnaars, dier Jezus Christus wat vir ons die kracht daartoe gee. Help ons in hierdie oomlikke Vader, om rustig te wees, om te ontspan, neem ons gedagtes assoblief Vader, en help ons dat ons nie bezig sal wees met ander denken tis en in. En ons weet dit is vir ons mense groot uitdaging, daarom bid ons, dat u vir ons in hy die opzicht genadig sal wees, dat ons op u kan focus en die wereld hier buitenkant kan kan vergeet met al die dinge waarmee ons die hele dag nou bezig was. En vir die wonder daaraan verbonden, net om met u te kan praat en met u die gebede te deel dank ons u in Jezus sy kostbare wonderlijke naam. Amen ons is bezig met een subhoof hier, namelijk die weg van saligheid, wat ek nou sê, een subhoof is, een mens kan eindelijk nie sê, dit is een subhoof nie alles is maar die pad soos wat Matthäus vir ons sê, die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe en Johannes die Doper het voor die tyd gesê die koninkryk het nabij gekom so dit is belangrijk, dit is belangrijk dat ons sal weet van die koninkryk aan Godse koninkryk, want hier is hele klomp andere koninkryke, kan nie onthou wat die duivel vir Jezus gewaas het, al die koninkryke van die wereld, teg sê alles waarom gegeen, hy geet vir wie hy wil, en nou moet ons plek vind binnen in die koninkryk van God, waar ons keiling kan vind, waar ons onder sy vlerke kan wees, daar waar God ons graag wil hee, want hy wil ons beskerf, Daarom is dit belangrijk, weg van zaligheid, hieronder die vleels, van God almachtig, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Nou ons gaan daarna kyk vanuit die Hebraers, waarmee ons nou weesig is. Ons weet nou dat die Hebraer briefskruiver vir ons vra, dat ons nie sal bly staan by die begin van die boodskap, rondom Jezus Christus nie maar dat ons sal voortgaan na die volmaaktheid en wat hy daarby bedoel is dat ons in ons kinderskoene moet verlaat, ons babastarium waar ons nou melk drink en dat ons nou vaste spuise sal begin inneem en wat ek gaan doen is ek gaan dit lees vanuit Hebreurs hoofdstuk 5 Maar dan gaan ek het ook in die Grieks Lees en dan soms met so direct stikstuk Soos wat ek lees daar die Net voor ons by die vijfde hoofdstuk begin Net kyk die diepte wat daar is En voordat ek dit nou doen Net vir jy sê ons wat nou luister Is wonderstel om gelovige mense te wees Want anders zou ons dit nie gedoen het nie. Want as mense En mense op hierdie aarde wat wonder of God bestaan hulle kyk so na nou alles rondom hulle en dan wonder hulle nou of daar een God uit is de wonder daar oor tussen hulle hierdie mense is daar groepjeringe van mense wat net doodgewoon sê God bestaan glad nie hulle glo nie aan een God uit te hulle sê as daar God was sy so ons om kon sien, want dit is mense wat net met die fysische denken werk, dat wat jy kan sien, dat wat jy kan vat, vasthoud, jy aan tas, en so meer, onderzoek, experimente mee kan doen, en so meer. Dan is daar mense wat sê hulle sê nie, daar is een God nie, hulle sê ook nie, daar daar nie een is nie. Helemaal totaal en al los van enige verplichting wat hy dan sou wees teen oor Godheid. Dan is al myse wat sê hulle glo, wat sê hulle glo dat God bestaan, maar wat nie so leef nie. Daar was een filosoof, Nietzsche, wat nie in Gods bestaan gegloe het nie, as filosoof nie. En dan sê hy so tussen hakkies, hy sê hy voel baie eenzaam eindelijk, omdat hy leef tussen mense wat sê hy glo God bestaan, maar dan leef hy net soos hy, alsof God nie bestaan het. Dit is een verskrikkelijke soort van een klag. En een mens moet verstaan, ek en jy gaan ons self aan God moet verduidelik eendag, soos die skrift het aan ons voorhoud. Daar is twee momente van oordeel wat vir die mens wacht. Eerste moment is waar die kerk van Jesus Christus voor die rechterstoel van Jesus gaan verskyn. En dan is daar die wit troon oordeel, waar die rest van die wereld gaan wees. Kleine groot, Johannes hulle sien staan. So mens moet rekenskap gee. So is het nie peter dat die mens maar jouself onderzoek oor jou geloofslewe, oor die dinge waar jy sê wat jy geloof, maar dan nou nie dit leef neem. En die Hebreer het so 'n klacht teen ons as gelovige mense wat sê dat ons gelovig nou is en sê maar weet julle, daar is een proces in een mense geloofslewe dat moet groei en daarom gaan ek begin by die elfde hoofdstuk waar daar een definitie van ons gegeef word van geloof Oostek 11 by vers 1 lees ek, die geloof dan is een vaste vertrouwe, vast, jy sien, is vast, is een vaste vertrouwe, dit is die wankelrug, dit is een vaste vertrouwe, op die dinge wat ons hoop, maar op hoop ons, ons hoop op die opstanding, ons hoop op die eeuwige lewe, ons hoop op ons hevelik met die Heere Jezus Christus, ons eeuwige, wonderlijke, samenseind, saam met hom. Ons hoop daarop. Maar die Hebraerbrief skryver hier in die elfte hoofdstuk sê, dit is vaste vertrouwe daarop. Dit is nie een vaar hoop nie. Dit is een vaste vertrouwe. Maar ek gee maar so'n bykie vir jou voorbeeld. As jy gaan sit op een bank, jy sien daar as die bank, jy vaste vertrouwe gaan sit jy op om. Je nee, voel, voel, voel nie so of jy dan jou gaan hou nie. Dit is een vaste vertrouwe. Dit is een bykie van een ver, vergelijking net om mykie te help met die begrip die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop is een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie, die feit dat ons kan glo is een bewys dat God bestaan een mens kan nie in God geloof, sonder geloof nie en die wonder die hiervan is die script sê vir ons geloof is een gave van God God, geef vir ons die vermoe om in hom te kan geloof. Maar dan moet ons groei daarin. Die geloofslewe moet groei. En dis wanneer ek vanavond soebykie wil kyk, saam in a vers, want a vers kan a mens baie lang bezig hou as die rechtig intensief daarna kyk. En dis nou in die breers Voor ons by die 6e hoofdstuk kom in die laaste vers, in die 5e hoofdstuk, die 14e vers. Hier praat hy van vaste kos, vaste spuis, teenoor melk. En nou sê hy, in die Engels vertaling, die die 26 vertaling, die 26 translations, en ek lees nou waar al die ander vers, vertalings dan ook nou verskil met die King James want die 26 translation is so saamgesteld, het begin altyd met die King James en dan al die ander wat rechtig dan verskil, as het nie, nie verskil nie, dan los hulle dit maar net, want wat slid nou help dat die mens nou twee goed precies woord vir woord maar net herhaal. So hy sê vers 14 wat strong meet Belongeth to them That are of full age Now die King James of Engels Is nie al die te maag makkelijk daarom is het goed op te keek In die andere vertalings But solid food Is for full grown men I was going to say women Men and women But to such As are mature Pertaineth the strong Food But solid food is for grown up people. But grown men can take solid food. But solid food is for Christians of mature faith. Nou as jy nou net na die versie luister, en dit bedank, en dit ernstig opneem, en weet het, dit is Godse woord, dit is geinspireerd dierom, dan is ek seker sal dit jou Roer binnen in jou gemoed, binnen in jou siel, binnen in jou geest, namelijk dat vaste spuis vir volwassen mense in die geloof is. Nou wie van ons wil nou klein babiekies in die geloof bly? Niemand nie. Ek geloof nie iemand wil een babiekie bly in die geloof nie. Dat jy vaste spuis wil begin eet. even those who by reason of use have their senses exercised to them who by reason of habit have their organs of perception well trained those whose faculties have been trained by practice who on account of a constant use have their faculties trained, whose senses are habitually in training. That is for those who through constant practice have their spiritual faculties carefully trained. That is for the man who has developed by experience his power. To discern both good and evil With a view to discernment of good and evil For discriminating both good and evil To distinguish right from wrong To discriminate between what is good And what is bad for him So here is a, a sneaky, a fairsy vers 14 van Hebreus 5, wat vir ons verskrikkelijke, belangrike inlichting oordra, oor iemand wat vaste spuis wil eet, iemand wat nie babieke in die geloof wil bly nie, maar wat wil voortgaan, na die volmaakte, en vir die rede wil ek het hier lees, ek weet jy verstaan nou nie die Griekse taal nie, jy al nou nie rechtig verstaan nie, maar ek wil he, jy moet toch dan nou luister, gaan eers die vers sommer net so in die Grieks lees en dan, gaan ek het weer van vooraf woord vir woord lees en sommer so stuk stuk vertaal, mens kan nie rechtig elke woord net vat en om vertaal he, want ons sins constructies in Afrikaans werk een bykie anders as wat in Grieks so, ek moet dit na die beste van my vermoe so ak hieraat is moeilik aan die grond tekst, so ek het probeer dan vertaal so kom ek lees om nou ees hier die 14 veertiende vers in Hebreus Te lei oon de esten hee trofee duen dia den exon ta eis veteria gegum nasmena egon ton pros dia krisen kalu te kai gaku dit is nou hoe die Griekse teks nou klink aan die Grieks is so hom nou net so direk om hom te lees nou kom ek lees dit nou net wees jy so stakkie vir stakkie, te lei de esten esterea trofee, die esterea esterea trofee, beteken nou, hy die woorde wat ons vertaal het met vaste spuis, vaste spuis, tegenover melk byvoorbeeld, esterea trofee, en as jy luister na die esterea dan hoor jy ons woord wat ons het vir steroïde want dis waar jy vandaan kom en jy weet hoe om mense steroïde gebruik hulle gebruik dit omdat dit die, die ontwikkeling van die mense spieren verskrikkelijk anhelp meeste van die mense wat linge lichaamsbouwers is gebruik dit hulle sal nou nie sommer herken hulle dit doen nie maar dit is maar alledags, dit gebeur elke dag. Nou wanneer ek ook bedags daar na die gymnasie om te gaan draf en piekie oefeningen doen, dan kyk ek juist ook na hierdie oons wat daar so staan met hierdie groot verskrikkelijke, mense, dit is wat groot, groot, groot, passieve spiere wat hulle daar bezig is om te bouw met daar die repetities van eisters optel, en laat zak, en optel, en laat zak, die hele tyd. En hulle word sterk, hulle kan later verskrukkelijke, verskrukkelijke, zwaar, gewigte optel, en sommer met gemak. Nou kom ons denk nou net weer daan, hy sterea vaste spuis, en dan kom ons, noem het nou steroïde, hy sterea trofee, het is nou als natuurlijk geestelik, ons weet, ons die bybel sê, lichamelike oefening is van weinig nut, maar die oefening in die godsaligheid, is nuttig vir alles, so sterea, hy sterea trofee. hier die vaste spuis, hier die kos, wat rechtig ons gaan sterk maak in die geloof, Dit is bedoel vir die woordkie te lei oon, vir mense wat volwassen is, vir mense wat rechtig nie meer babiekies is nie. Want hy weet ons wanneer begin ons babiekies stadium, dis wanneer een mens weergebore is, net soos met een geboorte, soos kom Jezus dit verduidelik het, om te sê, daar is twee geboortes, een fysische geboorte en een geestelike geboorte. Jou weet ons met een fysische geboorte, klein babiekie, is ons nou nie in staat om vaste spuis te eet, maar net melk. Maar volwassen mense, soos ek en jy wat nou hier hierna hoe luister, ons is volwassen, ons is ook veronderstelling om volwassen in die geloof te wees, En is eers wanneer ons volwassen raak in die geloof met verantwoordelikheidszin. Dus deel van volwassenheid is om een verantwoordelikheidszin te hee. is ongelukkig, mense wat amtrend nooit volwassenheid bereik nie. Praat nie eers van geestelik, praat sommer van visies. Mense wat geen verantwoordelikheidszin het nie, alle is hulle ook al wat haar ouderdom. Goed, so, Te leuwen, te esten, He, sterea trofee. He, sterea trofee, esten, is, vir de leuwen, vir volwassenis. Wie is nou hierdie volwassenis? Dan gaan daar, daar is daar en dan lees ek nou na die koma, Toen, die ten heksen, ta, aes vereteria, Daar die mense gaan hy nou voort Sê hulle is mense wat wat in die in hulle fakulteite Nou fakulteite is nie altyd een makkelike woord Om in ons gewone termen wat ons gebruik, ons alledaagse termen want dit is gewone, want in die mens praat van fakulteite, dan praat jy van die universiteit, met waar daar nou geleerd is, is wat sekere soorten van fakke aanbied, kom ons sê, theologie, theologie is een fakulteit, die fakulteit theologie, as jy by, sy nou maar by Noordwest Universiteit opdag, dan sal jy die fakulteit van theologie daar sê staan, en het staan ook op die gebouw, Is net so met elke ander van die fakulteite so dit is geestelike vermoens hy die fakulteite van ons waarmee ons dinge kan kan doen so die vaste spuise is vir hy die mense wat dier oefening wat dier oefening die fakulteite opbouw, hierdie, hierdie geestesvermoens wat ons het namelijk alles vloei uit ons geloof nee? ons, ons geloof wanneer ons tot geloof kom dan is daar een klomp vruchte van die geloof wat ons het in ons, van ons geestelike lewe daar is vruchte en het word vir ons in gelasjes bijvoorbeeld genoem, wat ek nie nou wil noem nie, want ek wil nou nie te veel woorde en verskillende verse net hier intrek nie, ons wil net, bly staan by hierdie vermoe van vaste spuise. Ons weet in die natuurlijke wereld, jy geen nie vir die klein babiekie vaste kost nie, nie voordat die baba sekere ouderdom bereik het nie, dan begin het maar eindelijk maar met baie lichte pap, en dan later, baie later, begin dit met vlijs, en die indiende mens, die hele nou met vlijs, begin dit, baie fijn vlijs, en jy weet ons nou, daar goed word, die keer maar, dier een versapper gesit, en dan, koop die mens dit nou ook, op hierdie manier, want, jy kan nie vir die babiekie, vaste spuise gee, nie, dit sal nie goed wees, nie, net so, die ding, is hier in ons geloofslewe, moet die mens, gevorderd wees, jy moet geoefend wees net soos hier die gymnaste wat ek nou van gepraat het, wat geoefen is hulle kan later met groot gemak, geweldige, zwaar gewigte optel maar hulle is geoefen. hulle is jare en jare en jare het hulle geoefend om dit te kan doen so ons moet ons fakulteite ons geestelike vermoens moet ons oefen en dis wat ons hier doen bezig met geestelike oefening, so ons sterker kan word en sterker kan word en sterker kan word. Hoe kom moet ons dit doen? Ek lees verder in die Grieks, Ek hond toon pros diakrisen kalou tekaai kakou. Hier die geest is vermoens, so ons kan onderskui diakrisen, dat ons dit kan onderskui wat kan onderskui? goed van kwaad net soos wat een mens kan onderskui van goeie voedsel en slechte voedsel, jy kan maar gaan gaan google gaan lees, kyk wat is goeie voedsel, wat is goed vir jou gezondheid en wat is nie goed nie, wat moet die mens probeer vir my, en jy sal daar rye en rye en rye en rye van voedsel kry, wat een mens liever maar moet vermaai. Nou in die natuurlijke leven leer ons dit, baie vinnig aan, ons weet wat er soort van voedsel is gezond, kom ons nie maar genoem sommer maar net, groente, en dan sal jy weet, dat is baie mense, hulle hou nie van groente nie, Die naaste wat hulle aan groen te is vis. <laughs> of wonder of ietsie van die aard. Maar mens moet die verskillende soorte van dinge wat in die voedsel is, moet die mens inkry en dan nou te kyk na die goeie tegen oor die slechte. So weet ons bijvoorbeeld, suiker is nie goed vir die mens. Dit het soveel nadeel in die mens, kan dit maar self gaan lees en gaan kyk. So dat die mens dis kan onderskui, dis in goed en tussen kwaad Dit is ook om ons godsdienst oefening moet doen. En daarmee groet ek jou vir vanavond. Of dan over hierdie sessie en dan tot een volgende keer sê ek dan vir jou mooi dag verder, mag die Heere jou sien, mag jy bykie nadink oor hierdie vaste spuise en geestelike groei wat daarmee gepaard gaan en van my kant af dan, Shalom!